акумулювати енергію. Сусідів це вже давно не дивувало. До того ж він утеплив будинок і міг ночувати там навіть узимку. І світло в нього завжди було. Я сиквозив з собою автономний електрогенератор, який працює на бензині. А тепер, кізонько, покрутим мозком Ганна переможно глянула на дівчину. А все це бабок вистачало купувати машини теж. А як помер, самі борги? Не розумію, на що ти не тікаєш. Я прямо кажу, це ти, подруга, гальмуєш і ніяк не второпаєш, до чого я веду. Невже за ці півроку ти жодного разу не замислювався, куди поділися бабки? Ти ж маєш на них усі права. «Які гроші? Ти знов за своє. Ми, звісно, не бідували, але й не жили на широку ногу. Я взагалі дивуюсь, як ти могла зустріти його в клубі. Ми не дозволяли собі таких розваг, хоча, може, в ясика там була ділова зустріч. Десь за тиждень до смерті я попросила в нього 100 доларів на нові чоботи. Він дав мені 200 і сказав, щоб я витрачала їх економно» бо це його останній і невідомо, коли в нього знов будуть гроші. Послухай, Жанна, яка ще недавно мріяла влаштувати Ользі пекло, тепер починала бачити в ній мало не подругу. В житті рідко трапляються як дива, так і збіги. Ясик продав свою частку в крамниці, отримавши п'ятдесят штук баксів і через кілька тижнів раптово помер. То невже в тебе і гадки не виникло, що його або довели до серцевого нападу, або просто вбили заради грошей? О, Боже! Оля стомленно зітхнула. Ясик був звичайнісіньким невдахою. Кому знадобилося його вбивати його? Ну, зараз людей за десятку вбивають, а у мого, у нашого чоловіка було 50 штук зелені. «Це ще вилами по воді», – писано. Оля спричалася, але вже досить мляво. Тепер, власне, моя пропозиція. Гостя вправила своє відчуваючи, що кожне слово потрапляє на благодатний ґрунт. Ми розлучились 10 років тому. Ти знаєш набагато більше про Ярославові справи. І всі його друзі знають саме тебе, як його дружину. Проте, сама знайти ці гроші ти не зможеш. Не та вдача. А вдвох ми маємо хоч якийсь шанс витрясти наші бабки. Все, що тримаємо. Поділимо навпів. До речі, ти не цікавилася, Чого це здоровий 37-річний чоловік помер від раптової зупинки серця? Подумай, завтра зранку я зайду. Все, бувай. Оля навіть не встигла підхопитися слідом за гостею, а за мить почула, як Жанна прощається з матір'ю і одразу по тому гучно гукнули двері. Ніч пройшла без сну. Крапля камінь точить. Жанені Балачки попри все зробили свою справу. І Оля вже собі не уявляла, як могла не замислюватися над цим останні півроку. Після того, як чоловік пішов з життя, вона потунула у своєму горі, осліпнувши й оглухнувши, до всього на світі. Натомість лише пекучий біль, нескінченні сльози, образа на долю і гарке незмінне запитання, невже я це заслужила? Протягом півроку вона намагалася знайти відповідь, знову і знов переглядаючи своє коротке життя і у минулому страшні гріхи і фатальні помилки, за які її було покарано раннім удівством. Подорогу вона навіть почала звикати до ролі невтішньої вдови. Мала не пишатися своїм стражданням і згадувати чоловіка з деяким пафосом,